«А тепер, – діловито сказала Мері, – ми відвідаємо музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, а потім, якщо буде час, Смітсонівський інститут у Вашингтоні. Мене просили зайняти вас чимось, щоб ви не почали сумувати». «Але я вже сумую», – сказав Мілт, спостерігаючи, як вона перевдягається з сонячного костюма в сіру вовняну в'язану сукню. «Ніщо цього не зупинить», – сказав він собі. «І тепер ви це знаєте». І щоразу, як інженер-реконструктор закінчуватиме свій сектор, це відбуватиметься знову. Я просто був перший. Принаймні, я не один, усвідомив він. І йому трохи полегшало. Як я виглядаю? – запитала мері, фарбуючи губи перед зеркалом у спальні. Чудово. мляво, відповів він і замислився. Чи буде мері зустрічати кожного інженера-реконструктора по черзі, ставати коханкою кожного? «Вона не тільки не так їм здається», – подумав він, «І мені її навіть не залишать?» Це, здавалося, безпідставною втратою, якої легко було уникнути. Він усвідомив, що починає її любити. Мері була жива. Принаймні, це було реальним. Землянка чи ні? Принаймні, вони не програли війну тінням. Вони програли справжнім живим організмам. Йому трохи полегшало». «Готові до музею сучасного мистецтва?» – Бадьоро запитала Мері з усмішкою. Пізніше у Смітсонівському інституті, після того, як він оглянув дух сент Луїса та неймовірно древній літак братів Рай, він виглядав так, ніби йому щонайменше мільйон років, він помітив експозицію, на яку чекав. Нічого не сказавши Мері, вона була поглинена виченням вітрини з напівкоштовним камінням у його природному необробленому стані – він вислизнув і замить стояв перед заскленною секцією з написом «Військові Проксів, 2014 рік». Троє солдат Проксів застигли, їхні темні морди були заплямовані брудні, особиста зброя на поготові, у тимчасовому укритті, складеному з уламків одного з їхніх транспортів. Кривавий прапор Проксів понуро звисав. Це був переможений анклав ворога. Ці три істоти готувалися здатися або бути вбитими. Перед експозицією стояла група земних відвідувачів, витріщаючись. Мілт Біскл сказав чоловікові поруч. Переконливо, чи не так? Ще пак. погодився чоловік середнього віку в окулярах із сивим волоссям. Ви були на війні? запитав він мілта, глянувши на нього. Я реконструктор, сказав Мілт. Інженер жовтого корпуса. «О!» – чоловік кивнув вражений. «Ого! Ці прокси виглядають страшно! Можна подумати, що вони зараз вийдуть з експозиції й битимуться з нами на смерть!» Він посміхнувся. «Вони добряче боролися, перш ніж здатися. Ці прокси. Треба віддати їм належне!» Поруч із ним сива, напружена дружина чоловіка сказала. «Від їхньої зброї мене аж морозить! Це занадто реалістично!» Невдоволено вона пішла далі. «Ви маєте рацію?» – сказав Мілд піскол. «Вони справді виглядають до жаху реальними, бо вони такими і є». Не було сенсу створювати таку ілюзію, коли справжня річ була під рукою, легко доступна. Мілд проліз під огорожею, підійшов до прозорого скла експозиції, підняв ногу і розбив його. Воно розлетілося з шаленим дзвоном, розсипаючись на уламки». Поки Мері бігла до нього, Мілт вихопив гвинтівку в одного з застиглих проксів у експозиції і навів її на неї. Вона зупинилася, важко дихаючи, дивлячись на нього, але нічого не кажучи. «Я готовий на вас працювати», – сказав їй Мілт, майстерно тримаючи гвинтівку. «Зрештою, якщо моєї раси більше не існує, я навряд чи зможу реконструювати для них колоніальний світ. Навіть я це розумію. Але я хочу знати правду». Покажіть її мені, і я продовжу свою роботу. «Ні, Мілте», – сказала Мері. «Якби ви знали правду, ви б не продовжували. Ви б направили цю зброю на себе». Її голос звучав спокійно, навіть співчутливо. Її очі виблискували, розширені, насторожені. «Тоді я вб'ю вас», – сказав він, – «а потім себе». «Зачекайте», – вона замислилася. «Мілте, це складно». «Ви абсолютно нічого не знаєте, і подивіться, який ви нещасний! Як ви почуватиметеся, коли побачите свою планету такою, якою вона є? Це занадто навіть для мене, а я...» Вона завагалася. «Кажіть, я просто...» Вона вичавила з себе це слово. «Гостя!» «Але я маю рацію», – сказав він. Скажіть це, визнайте!» «Ви маєте рацію, мілте!» – зітхнула вона. З'явилися двоє охоронців музею в уніформі, тримаючи пістолети. «З вами все гаразд, міс Аблесет?» «Поки що», – сказала Мері. Вона не зводила очей з Мілта та гвинтівки, яку він тримав. «Просто чекайте», – наказала вона охоронцям. «Так, мем». Охоронці чекали. Ніхто не рухався. Мілт запитав. «Чи вижили хтось із земних жінок?» Після паузи Мері сказала. «Ні, Мілте, але ми, Прокси, належимо до того ж роду, як ви добре знаєте. Ми можемо схрещуватися. Хіба вам від цього не легше?» «Звісно», – сказав він, – «набагато легше». І йому справді захотілося направити гвинтівку на себе просто зараз, не чекаючи. Він ледве стримував цей порив. Отже, він мав рацію. Та істота на третьому полі на Марсі не була, Фей. «Слухайте». «Сказав він Мері Аблесет. Я хочу повернутися на Марс. Я приїхав сюди, щоб щось дізнатися. Я дізнався. Тепер я хочу назад. Можливо, я знову поговорю з доктором Девінтером. Може, він зможе мені допомогти. Не заперечуєте?» «Ні», – здавалося, вона зрозуміла, як він почувається. «Зрештою, ви там виконали всю свою роботу. Ви маєте право повернутися». Але врешті-решт вам доведеться почати тут, на тері. Ми можемо почекати рік чи два. Але врешті-решт Марс заселять, і нам знадобиться місце. А тут буде набагато важче, як ви згодом дізнаєтеся. Вона спробувала посміхнутися, але не змогла. Він побачив зусилля. «Мені шкода, Мілте». «Мені теж», – сказав Мілт Біскал. «Дідько, мені було шкода, коли та вугорослина померла». Я тоді зрозумів правду. Це було не просто припущення. Вам буде цікаво дізнатися, що ваш колега, інженер-реконструктор червоного сектора Клівлен Андре, виступив на зборах замість вас і передав усім ваші здогади разом зі своїми. Вони проголосували за те, щоб відправити офіційного делегата сюди, на теру, для розслідування. Він уже в дорозі. Мені цікаво, сказав Мілтон, але... Це насправді не має значення. Це мало що змінює. Він опустив гвинтівку. Можна мені зараз повернутися на Марс? Він почувався дуже втомлений. Передайте доктору Девінтеру, що я їду. Скажіть йому, подумав він, що підготував для мене увесь свій арсенал психіатричних технік, бо знадобиться чимало. А що з тваринами землі? запитав він. Чи вижили якісь види? Як щодо собак і котів? Мері глянула на охоронців. Вони обмінялися мовчазними поглядами, а потім Мері сказала «Можливо, все-таки можна». «Що можна?» – запитав Мілт Біскал. «Вам побачити, лише на мить. Здається, ви тримаєтеся краще, ніж ми очікували. На нашу думку, ви маєте на це право». Вона додала «Так, Мілте, собаки і коти вижили. Вони живуть тут, серед руїн. Ходімо, подивіться». Він пішов за нею, думаючи про себе. Хіба вона не мала рації з першого разу? Чи справді я хочу дивитися? Чи зможу я витримати те, що існує насправді? Те, що вони вважали за потрібне приховувати від мене? Біля виходу з музею Мері зупинилася і сказала. Виходьте назовні, Мілте. Я залишуся тут. Чекатиму на вас, коли повернетеся. Нерішуче, він спустився пандусом і побачив. Це були, звісно, як вона й казала, руїни. Місто було обезголовлене, зрівняне на висоті трьох футів над рівнем землі. Будівлі перетворилися на порожні квадрати, без вмісту. Ніби якесь нескінченне скупчення марних стародавніх дворів. Він не міг повірити в те, що бачив. Йому здавалося, ніби ці покинуті залишки завжди були тут. Саме такими, якими вони були зараз. І як довго вони залишатимуться такими... Праворуч складна, але невелика механічна система опустилася на завалену уламками вулицю. Поки він спостерігав, вона випустила безліч псевдоподій, які допитливо заривалися в фундаменти. Фундаменти, сталеві та цементні, миттєво розсипалися. Оголена земля лежала темнокоричневою, опалена атомним жаром, що генерувала автономна ремонтна установка. «Конструкція, – подумав Мілд Піскал, – не надто відмінно від тих, що я використовую на Марсі. Принаймні, якоюсь мірою установка мала завдання розчищати старе. Зі своєї реконструкторської роботи на Марсі він знав, що за нею, ймовірно, за кілька хвилин, з'явиться не менш складний механізм, який закладе основу для нових споруд. І стоячи осторонь на безлюдній вулиці, спостерігаючи за цим процесом розчищення, можна було розрізнити дві сірі худі постаті – Двоє яструбоносих проксів зі світлим природним волоссям, закладеним у високій спіралі. Їхні мочки вух були видовжені важкими тягарцями. «Переможці», – подумав він, – «насолоджуються цим видовищем, спостерігаючи, як знищуються останні артефакти переможеної раси. Колись тут постане суто проксийське місто. Архітектура проксів – вулиці дивного, широкого проксийського зразка». Одноманітні коробчасті будівлі з багатьма підземними рівнями. І такі громадяни, як ці, ходитимуть пандусами, користуючись швидкісними жолобами у своїх повсякденних справах. А що, подумав він, з земними собаками-котами, й які зараз населяють ці руїни, як сказала мері, чи зникнуть навіть вони? Мабуть, не зовсім. Для них знайдеться місце. Можливо, в музеях і зоопарках, як дивовижі, на які будуть витріщатися. Залишки природи, якої більше не існувало, або яка навіть не мала значення. І все ж, Мері мала рацію. Прокси належали до того ж роду. Навіть якщо вони не схрещуватимуться з рештою земля, вид, яким він його знав, продовжить існувати. Але вони будуть схрещуватися, подумав він. Його власні стосунки з Мері були передвісником. Як особистості, вони не були аж такі далекі. Результати могли бути навіть хорошими. Результатом, подумав він, повертаючись до музею, може стати раса не зовсім праксійська і не зовсім земна. Зі злиття може виникнути щось справді нове. Принаймні, можна на це сподіватися. Терра буде відбудована. Він на власні очі бачив незначну, але реальну роботу. Можливо, Проксам бракувало вміння, яким володіли він та його колеги-реконструктори. Але тепер... Коли з Марсом було практично покінчено, вони могли почати тут. Це не було абсолютно безнадійно. Не зовсім. Підійшовши до Мері, він хрипко сказав. Зробіть мені послугу. Дістаньте мені кота, якого я можу забрати з собою на Марс. Мені завжди подобалися коти, особливо руді, смугасті. Один з охоронців музею, глянувши на свого колегу, сказав. Ми можемо це влаштувати, містер Біскал. Ми можемо дістати... «Дитинча. Так це слово?» «Кошеня, здається», – поправила Мері. На зворотньому шляху до Марса Мілд Біскл сидів із коробкою з рудим кошеням на колінах, обмірковуючи свої плани. За 15 хвилин корабель приземлиться на Марсі, і доктор Девінтер, або та річ, що видавала себе за доктора Девінтера, чекатиме на нього. Але це вже не матиме значення». Звідти, де він сидів, він бачив аварійний люк із червоним попереджувальним світлом. Його плани зосередилися навколо цього люка. Це було не ідеально, але підійде. У коробці Руде Кошеня простягнуло лапку і вдарило по руці Мілта. Він відчув, як гострі, крихітні кіхтики дряпнули його руку, і він відсмикнув її від опитливої лапки тварини. «Тобі б усе одно не сподобався Марс», – подумав він і підвівся. Несучи коробку, він швидко попрямував до аварійного люка. Перш ніж стюардеса встигла до нього добігти, він відчинив його. Ступив уперед, і люк зачинився за ним. На мить він опинився в тісному відсіку, а потім почав відкручувати важкі зовнішні двері. «Містер Біскал!» – долинув голос стюардеси, приглушений дверима позаду. Він чув, як вона намагається дістатися до нього, відчиняючи двері і намацюючи, щоб схопити його. Коли він відкручував зовнішні двері, кошеня в коробці під його пахвою загарчало. «І ти теж?» – подумав Мілд Біскл і зупинився. Смерть, поражнеча й абсолютна відсутність тепла між зоряного простору просочувалася навколо нього, повз частково відчинені зовнішні двері. Він відчув її запах і щось усередині нього, як і в кошеняті, інстинктивно відступило. Він завагався тримаючи коробку, не намагаючись штовхнути зовнішні двері далі, і в цю мить стюардеса вхопила його. Містере Біскал!» – сказала вона. «Ви з глузду з'їхали! Боже милий, що ви робите?» Їй вдалося зачинити зовнішні двері, закрутити аварійну секцію назад у закрите положення. «Ви чудово знаєте, що я роблю», – сказав Мідл Біскал, дозволяючи їй провести його назад у корабель до його місця. «І не думай, що ти мене зупинила», – сказав він собі, – «бо це була не ти. Я міг би піти до кінця, але вирішив не робити цього». Він сам дивувався, чому. Пізніше на третьому полі на Марсі його зустрів доктор Вінтер, як він і очікував. Вони удвох пішли до припаркованого коптера, і Девінтер з турбованим голосом сказав, «Мене щойно проінформували, що під час подорожі…» «Саме так». Я намагався накласти на себе руки, але передумав. Можливо, ви знаєте чому? Ви ж психолог, авторитет у тому, що відбувається всередині нас. Він увійшов до коптера обережно, щоб не вдарити коробку з земним кошеням. Ви збираєтеся заявляти свої права на ділянку з фей? Запитав доктор Девінтер трохи згодом, коли коптер летів над зеленими, вологими полями високопротеїнової пшениці. Навіть попри те, що... «Ви знаєте?» «Так», – він кивнув. Зрештою, для нього не було нічого іншого, наскільки він міг судити. «Ви – земляни», – Девінтер похитав головою, – «гідні захоплення». Тепер він помітив коробку на колінах Мілта Біскла. «Що це у вас, істота стери?» Він підозріло на неї подивився. Очевидно, для нього це був прояв чужої форми життя. Досить дивного вигляду організм. «Він складе мені компанію», – сказав Мілд Біскал, – «поки я продовжуватиму свою роботу, чи то розбудовуючи свою приватну ділянку, чи...» «Чи допомагаючи вам, Проксам істерою», – подумав він. «Це те, що називали гремучою змією? Я чую звук її брязкалець». Доктор Девінтер відсунувся. «Він муркоче». Мілд Біскал погладив кишеня, поки коптер прямував через м'яно-червоне марсіанське небо. Контакт з однією знайомою формою життя, усвідомив він, збереже мені здоровий глузд. Він дасть мені змогу продовжувати. Він відчув вдячність. Моя раса, можливо, була переможена і знищена, але не всі земні істоти загинули. Коли ми реконструюємо Теру, можливо, зможемо переконати владу дозволити нам створити заповідники. Ми зробимо це частиною нашого завдання, сказав він собі і знову погладив кошеня. Принаймні, можна сподіватися на це. Поруч із ним доктор Девінтер також був занурений у думки. Він оцінив складну роботу інженерів, що базувалися на третій планеті, яка була вкладена в симулякар, що лежав у коробці на колінах Мілта Біскла. Технічне досягнення було вражаючим, навіть для нього, і він це чітко бачив. На відміну від Мілта Біскла, звісно. Цей артефакт, прийнятий землянином за справжній організм цього знайомого минулого, стане опорою, за яку людина триматиметься, щоб зберегти свою психічну рівновагу. Але як щодо інших інженерів-реконструкторів? Що допоможе кожному з них пережити момент відкриття, коли кожен завершить свою роботу і змушений буде, хоч би як йому цього не хотілося, прокинутися? Для кожного землянина це буде по-різному. Для одного – собака, для іншого – більш складний симулякар, можливо, привабливої молодої жінки. У будь-якому випадку кожному буде надано виняток зі справжнього стану речей. Вона суттєва вціліла сутність, вибрана з того, що насправді повністю зникло. Дослідження минулого кожного інженера дасть підказку, як це сталося у випадку Біскла. Симулякор кота був готовий за кілька тижнів до його раптової сповненої паніки поїздки додому на терру. Наприклад, для Андре вже конструювався симулякар папуги. Його закінчать до того часу, як він здійснив свою подорож додому. «Я назвав його Грім», – пояснив Мілд Біскал. «Гарне ім'я», – сказав доктор Девінтер, як він себе називав останнім часом, і подумав. «Шкода, що ми не змогли показати йому реальну ситуацію на тері». Насправді досить цікаво, що він прийняв те, що побачив, бо на якомусь рівні він мусить усвідомлювати, що ніщо не виживає у тій війні такого типу, яку ми вели. Очевидно, він відчайдушно хотів вірити, що залишок, хоч і не більше, ніж руїни, зберігся. Але це типово для земного розуму – чіплятися за привидів. Це, можливо, допомогло б пояснити їхню поразку в конфлікті. Вони просто не були реалістами. Цей кіт, сказав Міл Біскал, буде могутнім мисливцем на марсіанських мишей, ніж порок. А ж, погодився доктор Девінтер і подумав, поки його батарейки не сядуть. Він теж погладив кошеня, класний перемікач і кошеня замуркотіло голосніше. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світлі